Innal hamda lillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katira amma ba'd Në façdojmë me librin e tika shkuarjes në gjami ose tika shkuarjes në na namaz të shekhu l-islam Muhammed ibn Abdullu Wahab Rahimahullah e fundit që ka e ledzum prej tekstit librit, ishte ky paragraf ku thot autori Rahimahullah wa waktu salati l-witri ba'da l-ishai ila tului l-fajr du më thanë Koha e namazit vitrit është Pas faljes Jatësis deri në Agimin e mëngjesit Vëllë afdhalu Akhiru lejli li menë wethika Bi qiyamihi Edhe ma mirë Ma e vlefshme është falet në fundë në atës Për atë që Beson Se dhëtë zgjohet Dhe më thanë Vë illa autara qabla enjërkud Për ndryshë ما لفسمه برا اس ما فالت فيترن قبل ما را ما فيت واقله ركعه ما باكتا تشفلت براي فيترت اس 1 ركعه واكثره 11 او ما سمتا 11 والافضل ان يسلم من كل من كل ركعتين ما ميرا e forma stefaljes, do të thonë është që të japë selam çdo dy rekate. Thumme ju tiro bi rak'a, pastaj e bën tekat me një rekat. Wa in fa'le ghayra zalika mimma sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa hasan, por edhe nëse e fal në një në një form tjetër që ka është transmetuar do të thonë me transmetim sahih prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, avaj ustmir edhe në kemali thëleth edhe me vogla ose numri me voglë që është për, për sos marino ose plotësimin e mirë të namazit është tre rekate e, pra më sëpaku që falet dhe më thënë që pranohet është një rekate po më, më sëpaku që duhet dhe më thënë që tjetë namazi me i, me i përkryer dhe më thënë me vogla e, përkry, e përkryerjes është tre rekate edhe këto tre rekatë e thot me e vlefsh me është falen me dy selame me e gjuzhu me selamin wahid por lejohet edhe me një selam dhe thot me e gjuzhu ke lë maghrib edhe lejohet si kur farzine akshamit dhe me thonë këtu ka përmend disa qëstje qëstje e par koha e namazit vitrit kur është ashtusit që e ka përmen autori Rahimahullah e se është pasi të krysh farzin e jacis atër e filon edhe mbaron me agimin e mëngjesit kjo pasi të krysh farzin e jacis e përfshin edhe në qoftë se për ndënje për e shkarqeve shëri atike e ke bashku jacin me akshamin edhe nëse e ke falin aksham Pra jacin, atëherë, pasit ta kesh kry farzin e jacis, prea atëherë fillon koha e vitrit. Mirë pa ma e sigur të ashtë që pasit këtë hyj koha e jacis, nëse këtë fatë jacin maherët. Edhe kuptohet që përfundon <coughs> për para daljes dritës agjimit, të mëngjesit, si që ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, salatu lejli mëthna mëthna, Namazi në natës falet dy nga dy Fë idha khashje ahadukmu së subha Salla rëkëraten wahideten Tu tiru lehu maqat salla Pra namazi në natës është falet dy nga dy rekate Nëse dikush frigojët së është afruhu mëngjesi Dëmë thënë mundet me zonë mëngjesi ose agimi Atëherë falë njërë e kjatë që të baje tek atë që e ka falë Këtë e transmitonë Bukhariu dhe Muslimin Më e vlefshmja për e kësaj kohë është pjesa e fundit e natës Dëmë thamë për para mëngjesit, për para agimit Edhe për këtë vërtetonë hadithi e, që e transmitonë Gjabir bin Abdillah Radiallahu anhu i cili thot E kam dëgju për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam duke thanë Ayyukum khafa alla yaquma min akhir al-layli falyutir thumma alyarqud Pra kus uh, frigojet se nuk mundet muzgju në pjesën e fundit të natës, athet le ta falë vitrin uh, pastaj let bie të flej. Waman waffaq biqiyamihi min al-layli falyutir min akhirih, edhe kus beson se do të zgjohet natën, ather vitrin le ta falë në fund natës se thot fa in qira'ata akhir al-layli mahdura wadhālika afdal sepse leximi kuranit në fund të natës është e, i dëshmuar do të thonë aty janë të pranishëm me like-et edhe kjo është më e pleshme edhe këtë transmeton muslimi ë pastaj ka tregu autori rahimahullahu se numri më i vogël që falet vitri që pranohet është një rekat edhe kjo gjithashtu në bast hadithit ku ka thonë për nga miri sallallahu aleyhi vësillem el vitru hakkun pra vitri është hak ose është dëmë thënë me një farë kuptimi si loj obligimi me gjithë se nuk është obligim dëmë thënë nuk është namazi obliguar Pra këtu po flasim për temën e nafileve Mirë po ka pesh shumë të madhe Sepse Si ka thamë hadith tjetër Për nga mirë i sallallahu e sillim Se Allahu është tek Edhe do tekun Pra vitër Dhe me thamë tek Vitëri është hak e, Ka thamë kus do letba, Leta fale vitërin Pes rekate Kus do tri Edhe kus do një que transmitou Hakimi na Mustadrak wa Fath se é sahih. Eh, pasto o transmissor de Sahil Bukhari se eh Abu Mulaika. Thot se capa Muawiyah radhiyallahu anhu, duke fal mas yatis 1 rak'at edhe atyka qenë një prej robrëve të Abdullaj ibn Abbasit, pas ta i ka shkuta Abdullaj ibn Abbasit edhe i ka të regu, se Muavija, radhjallahu alhu, ka fal vitrin nire katë, edhe Abdullaj ibn Abbasit i ka thonë, si me thonë kuptohet, se aje është sahabi i penga merit, sallallahu alai sallam, ose në tjetër të nësmetim, se aje është feqi, dhe mu thënë që i di mirë që është jetë e fikhutë. Pra të gjitha këto të regojnë se Më e vogla që falet vitri është Një rekat Kurse mësë shumëti falet Një më dhjetë Gjitha ështu edhe në bastë të hadithit Që e ka transmitu Aisha radiallahu anha E cila thot e Se penga meri sallallahu aleyhi vësallem Nuk ka shtu As në Ramazan as jashtë Ramazanit Më shumë se një më dhjetë Rekatë Edhe këtë e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Është thjesht ashtia tjetër që e ka përmendë këtu autori rahimahullahu, është mënyra e faljes së vitrit, edhe ka thonë se më e vlefshme është që të japë selam në çdo dy rekate. Edhe kuptohet për këtë është argument hadithi pak më herët që e përmendëm, Salatul Leyli mithna mithna pra namazinatës falet dy nga dy e, por ka thonë gjithashtu edhe se po ashtu kjo transmitohet edhe në hadith e, që të regonë në blabin abasi radhjallahu anhume në hadithin ku të regonë se ka flet te tezja e ti mejmune gruja për nga merit salallahu aleyhi ve sellem wa radhjallahu anha edhe të regonë si pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem ka falë në maznatë edhe ka vanë selam zdo dyre kate e, edhe këtu ka thënë autori rahimën Allah por lejo atë ose edhe në qose falet në forma tjera që janë vërtetu për e pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem edhe ajo është mirë cilat janë atë forma tjera që janë vërtetu për e pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem një prej atyre është që për nga meri sallallahu nësëm ka falë nëntë rekjate me një selam dhe thot ka falë 8 pa ull as kund në rekjatin e 8 është ull për të shëhut pastaj është ngrit ka falë edhe një rekjat pastaj është ull dhe ka than selam e njëta është transmitu edhe për numrin 7 dhe më thënë se është ull në rekjatin e 6 edhe në zakatin e shtat po ashtu edhe ka dhan selam Aisha radiallahu anha kur e kan pyet se si e ka fal vitrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as përgjigj ka than kunna nuiddulahu siwakahu wa ta tahurahu pra ne ja përgadit ja përgaditnim miswakun dhe ujin për të marrë vdes edhe ngri është, dhe më thënë, falë të natën sa deshte Allahu me falë. E pra, kur, kur zjo është e prej gjumit, i lajke dhondë me Miswak, Merte Abdes, pastaj thot falë të nëntë rekate, e, në të cilat nuk ulej, përveç se në rekatin e tëjtë, edhe aty e përmente Allahu në falenderante dhe bënd të dua, pastaj ngrihej dhe nuk je për të selamë, Falte edhe rekatin e nëndë Pasta i ulej e përmente Allahu në falenderon të dhe bënd të dua Pasta i epte selam me za që e dëgjonin Pas këtyre falte dy rekatë ullur Duhem thënë një në kam Edhe këto bajnë njëmdhjet rekatë Pasta i thotë kur u plak profeti Allahut Salallahu aleyhi ve sellem Atëherë e falë të vitrin 7 rekate edhe bënte në ato 2 rekate të fundit si kur maherët. Edhe këto, du më thënë, janë 9 komplet. Këte kanë transmitu muslimi. Pashtu është transmitu përmën nga merit sëllallahu anin sëllem se vitrin e ka falë 5 rekate duke musul në asë njarin përvecën në rekatin e fundit. Du më thënë vetën me një të shëhud edhe aty ka thanë selam, edhe kjo transmitohet, edhe kjo form dhe më thënë transmitohet prej ashes radiallahu amha të muslimi. Gjithashtu transmitohet se e ka fal vitrin 3 rekatë, edhe për, për kët 3 rekatët, më thënë mundet me qenë kuptimi se e ka fal me, me një selam ose me 2 selamë. Sepse në hadith, ka ndales, dhe më than, në atësostin e fundit që e ka përmen në autorit Rahimeullah, se lejohet me falë, sigur namazin e akshamit, që dhe më than, më, më ullë në rekatin e dytë, pas ta i më ngritë me falë edhe një rekat, dhe më than, dhe më than, pa than selam, rekatin e dytë, edhe më than selam në fund. Mirë po përket, ka ndales, كثان بن عميري صلى الله عليه وسلم حديث جدنا سمتون أبو هريرة رضي الله عنه لا توتروا بثلاث فراموز بني ما سب فلني بيترين ترى ركات أو تروا بخمس أو بسبر دمثان فلني شتاة أوسى بس ركات ولا تشبه أوسى لا تشبه أوسى لا تشبه بصلاة المغرب دمثان ما سبني تنجاش سمع namazin e akshamit edhe kit e, e, e ka dhe më thënë kjo është hadith që e transmetan dare kutni e, tash kjo mos falni tre rekate si bashkohet me hadithin para prak që e përmendëm se për nga meri së dhe dhe se me ka falë tre rekate pra kuptohet prej fjalve të vundit Mos e bani të njajtë sigur e, Namazin e akshamit Që do më thanë se lejot fall, e, Ose edhe në hadithin tjetër ma hershëm Që ka thanë për nga meri sallallahu anselim, Se ku shdo i fal Tri rekatë Mirë po ato Ose falen dy rekatë Pasta je pëtë selam Edhe pastaj falet veqa dhe një rekatë Ose falen tre rekatë Me një ullje vetëm Do më thanë Në të dy e rastet nuk i përngjetë namazite uh, akşamit. Ë uh, edhe as uh, transmetuat gjithashtu se uh, Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. Pasto edhe uh, sahabetiren ibn Malik Abu Al Aliya kur u uh, shprehën uh, atyre se dikush e fal uh, namazin 3 ve 4 sikur farzin e akşamit kan thon وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور do të thon ndoshta atyre nuk i ka rrit kjo ndalesë do të thon nuk e kanë nuk kanë dëgju për kët ndalesë wallahu alam pastaj ka thon autori rahimahullah was sunanur ratiba ashr do të thon sunetët e rregullta që janë të që janë të lidhura me farzët e namazëve, janë 10 rekatë. Uëfje luha filbejti afdall, edhe mi falë ato në shpi, është me vlefshme, sësa mi falë në gjami. Edhe ato janë, dy rekatë para farzit drejkës, dy rekatë pas, dy rekatë pas e, farzit të akshamit, edhe dy rekatë pas farzit jacis, këto janë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të farzit të sabahut edhe thot këto dyre kate para farzit të sabahut falen shkurt është A... sunet në të të ledzohen dy surët e i khlasit që quhen më thonë kullja johë el kafiruna dhe kullhu Allahu ahad ose këto dy ajete që i ka ledzohu për nga meri sallallahu alim sallam kullu amanna billahi vë ma unzile i lejna prej surës Beqara edhe ajetin kullja ahlel kitabi te alev ila kelimetin sewaim bejnana vë bejnëkum pra këto këto dyre kjatët të të sabahut falen në këtë mënyr pashtu thot u e lehu fillu ha rakiben gjithashtu këto sumetet në më than lejot me i falet dhe në mjetin e udhtimit pra edhe u lur nëse asht edhe nëse është hipur në kafsh ose në mjetët tjera bashkohore të uthtimit, për marë për asysh. Këto dhjetë rekate jam transmitu prej Abdullah ibn Amerit, radhjallahu anhuma, i cili thot, hafithu minen nëbiji sallallahu aleyhi wa sallam, ashera rekate, pra i kam bajt men, ose i kam su prej Ben Amerit sallallahu aleyhi wa sallam, dhjetë rekate edhe i ka përmenë këto si që i përmenën dy para dreke, dy mas dreke dy mas akshamit dy mas jacis edhe dy para sabahut këtë e kanë transmitu Bukhariu dhe muslimi e, ma herët e përmenëm mësimin e kalum ose para ti se e, këto sunete janë transmitu nga Ayshja Radhe Allahu Anha po është edhe nga Umu Habibë Radhe Allahu Anha Se janë 12. Do të thënë duke hasu edhe 2 para drekës, pra 4 para drekës edhe tirat njësoj. Pastaj çështjen tjetër që e ka përmend këtu është se mi fal këto soneten shtëpi është më e vlefshme se sa mi fal në xhami. Unë hadithin që e ka transmetuar Zaid ibn Thabit, që ndron se pejgamberi sallallahu alejhi në vesellem ka thënë, "Faluni o njerëz në shtëpi" toja sepse namazi më i vlefshëm i njeriu është në shpinën e tij përvetse namazi i obligim, pra që është obligim të falet në xhami. ëh Over këjo kuptohet se është më mirë. Ka disa dobiç që kanë përmend dietart se është më më shumë dihman për sinqeritetin për përkushtimin ata dy rekate mos vënë për si e façet e njerëzve. Po ashtu edhe ndikon edukimin e fëmijëve të grave më radhë që më radhje falen në shtëpi, do thotë që të mësohet namazi edhe në shtëpi. Dy rekatet e sabahut ka thënë se falen shumë shkurt, edhe kjo është prej sunetit pejgamberit me sallallahu alajhi wasallam. Do thon dy rekate që janë përpara farzit, që janë sunet ket verteton hadithi qe qe thot Aisha radhiyallahu anha kan an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn latayni qabla salati as-subh domethan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i falte sum skurt dy rekatat qe falen perpara namazit es-sabahut thot hatta inni la aqul satyun thoya hal qara'u bi ummil kitab domethan a lexoj sura al-fatiha do thot i ka falë shumë shkurt Transmetojnë Bukhariu dhe muslimi Për ledzimin e dy sureve të i khlasit për ashtu përmenet në hadithin e Bukharejres që e transmeton muslimi kurse për këto dy ajetë të surës Bekarë dhe të surës Ali Imran hadithi i Abdullah ibn Abbasit që e transmeton për ashtu muslimi Të gjitha në filet Pra, të sëstja tjetër që e ka përmend këtu autori Rahimehullah është se në filet lejohet të falen në mjetin e uthimit. Edhe, pa marë parasysë se nga cilë anë shkon mjeti. Të më thanë edhe, edhe nëse nuk është në drejtim të kibles, lejohet që namazet në na file përfëshirë këtu edhe sunetet, të më thanë të falen në mjetin e uthimit. Kjo është transmitu prej Gjabirit radhjallahu anhu, thot se për nga meri sallallahu a.s. falej në devejnë, devejnë ti, nga i do që këthejhej ajo. Po, <coughs> kurse kur deshte ta fale farzin, zbriste në tokë, të më thanë dhe këthejhej nga kibla. Transmetojnë Bukhariu dhe muslimi, po ashtu e, me këtë kuptim, transmitojnë të dhe nga Abdullah ibn Ameri radhjallahu anhu, eh anhuma nëse njeriu fallet në mjetin e udhëtimit fillimin e namazit do bon të thon kur e bën tekbirin fillestar duhet të jetë në drejtim të kiblës pastaj vazhdon namazi pa marr parasysh në çfarë drejtimi kthehet mjeti i udhëtimit kjo është e qartë thon për namazet nafile kurse për namazet të farz po ashtu është e qartë prej argumenteve që nëse njëri u ka mundësi, ato e ka obligim mi falë në tokë, i, i ndalur të më thanëve, i këthyër ka kibla, ku mundet mi placu të gjitha rukënet. Përveç nëse është në ndë një mjetë që nuk ka mundësi me zbritë, si që është përshemun lanija, ose aeroplani, ose edhe mjetët tjera, përshemun nuk nuk nëndalet trejni po ashtu, ose autobuzi nëse nuk të përet për me falë namazin, pa ashtu lejohet në rast, dëmë thënë këtë rast, kur nuk ka zgjidhje, atëher lejohet më falë në atë mjetë të uthtimit, edhe aty falët ashtu si të ketë mundësi, nëse ka mundësi në kam, falët në kam, nëse nuk mundet, atëher e falët ullur. Edhe aty fillimin e ban i drejtuar ka kibla, pas taj, dëmë thënë nga doj që këthejet mjeti, e vazhdo në namazit. Ma të tje këtu autori dhe himenullah, përmend një që është jetë tjetër, edhe ajo është në lidhje me ditën e gjumëa, në lidhje me namazin e gjumëas, thëtë, wala sunnëta lë gjumëa ti qabla ha, wë ba'de ha rëka tani e wë arba. Në më thënë, nuk ka sunet të kufizun, pra, para Namazit Gjumas, kurse pas Namazit Gjumas, falen 2 ose 4. Për, për para Namazit Gjumas nuk ka asë një argument që falen 2 ose 4 ose 10 ose përmar parasysh. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhu a sellem, meni ghtese le thume etel Gjumua, fa salla ma kuddira lehu, dhe të kush lahët edhe vjen në gjami për Gjumat. Edhe që kur të vijet dhe të thët falet Aqësa i është caktudu Dëmë thënë se ka mundësi të falet Pastaj thët thumë ansata hëtta Jufraga Min khutbëti Pastaj hesht Edhe dëgjon Dëmë thënë deri sa të mbaroj Khutbëja ti Thumë ju salli ma'hu Pastaj falet me imamin Gëfira lehu ma bejna hu Wa bejna lë gjumërati l'ukhra Wa fadlu thëlatëti e jamë do thot nëse i bën këto atëra i falën mkatet që i ka bërë mes kësaj dhe xhumas tjetër plus edhe 3 ditë. Do thonë kët hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thumme yusalli ose në transmetim tjetër, thotë thumme yusalli ose fa sallama quddira lahu. Do thonë dhe falet sa i është caktuar. Transmetim tjetër ka thënë thumme yusallima kutiba lahu më të në pas taj falet sa i është shkrujt që do të tëtë se nuk ka numër të caktuar kurse pas farësit gjumaz ka dyre kate ose katër si që transmiton si që transmitohet sa Abdullah ibn Ameri radiallahu anhuna pas i e, e falë të gjuman largohë hej edhe falte dy rekate në shpinën në shpinën e tij. Pastaj thoshte kana rasulullah yasnau zalik, do thonë këtë bante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është për numrin 2, kurse për 4 rekate, po ashtu transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë: "Idha salla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Dhe më thënë, kur të fal dhikush gjumën, le të fal pasaj katër rekate. Pasaj përment tjetër qostje, autori, r.a. dhe tëtëtë, wa të gjithi u sënë janë tëhijet il-mesjid. Dhe më thënë, më jafton sunneti, dhe më thënë, par tëhijet il-mesjid. Wa ju sënnu lëhu l-faslu bejnë al-fardi wa sënë bë kelamin au qiyamë, edhe është sunet që të ndahet sunetit, dhe më thënë na filja të ndahet prej farzit, me dhe një bised ose me ngritje prej vendit. Li hadithi mu'awje, dhe më thënë, më bas të hadithit të mu'awjes, radhjallahu anhu, u emën fatëhu shëj u minha ustuhibbe lehu qadhauhu, nëse i hik dikujt dhe një, në për ai nafileve të rregullta, pra për suneteve të rregullta, atëherë preferohet që ta falë kazah, do të thonë kur të jepet mundësia. Hu yustahabbu an yatanaffa la baina al-awani wal-iqama, edhe gjithashtu e, preferohet që me fal namaz nafile ndërmjet ezanit dhe ikametit. Edhe këtu ka disa çështje këtë paragraf. Për njeriu kur hyn xhami Duhet me fal të ahijot të mesgjit, ajo që quhet. Mirë për këtu, shumë për njerëzve ke që kuptojnë këta dhe e mendojnë si namaz dhveçant. Duhet pa tjetër me fal të ahijot të mesgjit. Kurse në tekstet, kuranit edhe sunetit, dhe thatë, nuk eksiston një namaz që quhet të ahijot të mesgjit, por në disa hadithë, ka thonë për nga miri sallallahu aleyhi sallem, Kër të hi e dikush në gjami, mos ullet pa falë dyre kjate. Dëmë thonë, ajo që kërkohet, e, kur hyn njeri u në gjami, kërkohet prej ti, që mos të ullet direkt, për të falë dyre kjate. Nëse ka aty një namaz që është e, i përstatë shumë me kohën, dëmë thonë sunetin, ose hi direkt në farës, ose, ose përshemull hi e, në namazin e taravis bëshk me gjematin, Dhe të ta jo mjafton, nuk ka nevoj të fale veç dyre kjate dveçanta për të hi e të lëmesgjit, pas ta i të fillojë me sunetet. Anë që se ka hi në një kohë ku nuk ka një namaz tjetër, atëherë fal dyre kjate vetëm e, pra të ta zbatu këtë fjallë për nga meri qëllë allahorin, sedem që mos të ullet pa, pa fal dyre kjate. E, kjo... Qësti e thas interesante se si njerëzit e ngatrojnë. Qësti tjetër ka thënë për ndarjen. Gjithashtu, seriati janë, domethënë, ka shumë kufi që pengojnë teprimin. Domethënë, shtimin e ibadeteve që pengojnë bidatin në përgjithësi, sepse bidati çon deri te ekstremizmi dhe shtimi dhe ndryshimi i fejsë Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe edini, du më thanë për Ramazanin, se ndalohet t'i paraprihet me agjerim një ditë ose dy ditë, pa ashtu ndalohet edhe agjerimin në ditën e bajramit, pra duhet t'ket patjet e ndarje, mes i badetit na file edhe i badetit që është obligim. Gjithashtu edhe... E, Kjo, dhe më thonë, kur ka të baje me namazin. Pra, njëriu falë në file, edhe kur do të falë e farzin, atëherë njërë baati ka med, dhe më thonë, ka ndërprerje. Pastaj, pas farzit, ka gjithashtu dhikër të cilin e ban njëriu, dhe nuk lejohet të në gjitet, dhe më thonë, me njëherë mas selamit, të bëhet me njëherë suneti të falet. Ka thonë, muawija radhjallahu anhu, i dha sallajtë lë gjumua, fela të cilëha bi salatin, hatta të kellime e o të khruj. Thotë, kur të falë së gjumëan, mos janë gjitë asaj një namaz, uh, por ndaje me fjalë, më pisedu uh, me dikan, ose me dalë prej gjamije. Thotë, fe inë rasulë Allahi sallallahu aleyhi wasallem, emër anab i dhalik, sëpse i dërguari Allahot sallallahu aleyhi wasallem, në ka urdhru kështu, e la nësila salatën bi salatin, salatin hatta në tekelleme au në hrugjë, pra që mësta në gjitim namazin me një namaz tjetër, pa folur ose pa dalë prej ati vendi. Pastajt qështjen tjetër që ka përmenda është nëse dikujti hikë, pra nëse njeri u është i regullt në ndë njëna file, ose ndë një prej këtyre sëneteve, edhe ndë njëher i del pënges që nuk mundet me fal atëher lejot atë me ba kaza se ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi mësallem mellem ju salli rekate i lfejr fel ju sallihime ba'de me tatlu shëms dhe thot nëse likush nuk arrin t'i fal dy rekatet për para farzit të sabahut atëher le t'i fal ato pasit lind djeli e kështu me radhë më thënë të gjitha të tjerat, lejohet nëse njëri ju ndë njëheri ndodhë në një pengesë dhe nuk e, nuk arrim të fale, atëhere lejohet me fal ma vonë. Pashtu prej suneteve që janë ose prej namazën a file që janë të lichme është edhe namazi ose dyre kjatoj nërmjet e zanit edhe i kametit, ka thonë për nga meri saladohu a.s. a.s. Bej në kulli edhe sale, në e një një salë, pra me zdo dy ezanëve, quhën ezanit dhe i kameti, thët me zdo dy ezanëve ka namaz, me zdo dy ezanëve ka namaz, pastaj herën e trejt ka thonë, limen shë, kush do? Pra, e, është namaz i lidshëm, në file, për atë që do, pra ka dy rekate mes ezanit dhe i kametit. Pastaj për mend çostjen e namazit të Tarawih. Mirpo edhe kjo është pastaj një vetë çostjen veti që është e gjatë, kështu që mjaftoj me kaç, wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulihī nabiyyinā Muhammad wa ākhiru da'wānā anil hamdulillahi rabbil 'ālamīn.